بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نجم دا مکیرے او پا کې دوش پیتا آیاتونا او درے رکو گانی نی او درے رکو گانی نی دا سورت سورہ نجم اولنے سورت پے کمچه حضور علیہ السلام پا مکا که دا, دا اعلان فرمائے دارومبنی اغه صورت ته چې نبی علی سلام په مکه کې اعلان کړو دغه صورتونو کې دارومبنی صورت ته چې مکه کې حضور علی سلام دا اعلان فرمایلو او دارومبنی اغه صورت ته قران کې چې آیت د سجدې پکې نازل شوه دی به نو که آیت د سجدې په یو صورت کې نو پوره صورت مکیه یو آیت پکې صرف مدنی دی اور پورا سورہ سورہ النجم دا مکی دی یو ایت پکې مدنی دی حضرت عثماني او عبد الله ابن سعد رد عبد الله سعد بارک نازل شوه دې شپې ته پکې دوش پیتا تا پا دیکھے ایاتو ندی دوش پیتا ایاتو ندی پا دیکھے دری سورت دری سو کلمات پی چودہ حروف تی پکی چودہ سو حروف تی پکی ما قبل سرے اول خدا پس دا سور اخلاس نا نازل شوئے دے سور اخلاس نا پس سور نجم داخل دا شو سور عباسان نا وقت نازل شوئے دے پا حالت جمعی کې ترپ پا نمبر دی په حالت دا نزول کې تیس نمبر سورت دا قرآن سور اخلاس دو اشتمو دے در بشتم دے سورة فلق نلسم دے سور ناس شلم دے ما قبل سر ربت سری اغاز ادي چ دړون بني صورت په اختتام کې ادوار النجوم ویل شو اختتامې شو په ادوار النجوم او د دې صورت اغاز پنا جنبانې شو د ونجمې نو دال لفظې ربته چې لارې اختتام په نجوم او د دې افتتاپ په نجوم مانوي را بته دادې چته لمبنی صورت پا اخر کې اصبر له حکم ربک فانک بیاعنا و سبح بحمد ربک حين تقوم چته د حکم د پار صبر کا ته زموږ عبادت کې علاوه کې د نبی علی السلام د نبوت ذکر دی او نجم نا مراد سوریہ سطور چکم دے دامتے نا مراد دے جمہور داغستے دے جمہور ویچے آؤ داغ سوریہ دے نجم نا مراد دے بعد ویچے زحل سطور چکم دے اغتے نا مراد دے بعد ویچے حسمان کے سمر ستوری دی اگر ټول ته نه مراد اغستېش لکه جمهور نو سريا د غمانه کوي ونجمي راهوا قسم ميدوي پستوري باندې اذا هوا کلچي د غيب شي هوا شي دا تمہید پر اسالت تے حقیقت القرآن ما ظل صاحبکم و ما غوا ند گمرا شوستا سملگرے و نبی لارشوے دے ظل ما ظل صاحبکم و ما غوا ند گمرا شوستا سملگرے او نبی لارشوے دے ظل امام رازی وغیرہ لکھے لی دی چھے ظلالت او غوایت کې فرق دا دے د سوک د غلط فهمي شي کار او د لارې نه غډوټ شي دغه غلط فهمه په وجبانې لارې نه نو دا په داسلالت دي تبهلې شي زلالت د غلط فهمي ورته ماقې تاسو اباس د لارې نه واړې او دیده دا نستا چې دلاری نسوکواڑی گی غلط فیمی نی دا غسلاری نواری گی بغیر دا غلط فیمائی نو نو دا غوایت سه دیتا ویل شي صاحب کمنا مراد حضور علیہ صلاة و السلام دے. امام رازی رحمت را اللہ لے او شاہ و رول مانی اللہ مالوسی رحمت اللہ لسی رحمت اللہ لے بحری محیط وعلا دغا اکثر محققین فرمائی چې نجم سرا د دې سره تعلق دي استوري سرا د دې جمله دا نجم سرا سره تعلق دي چې ونجم اذا هوا قسم دې پستوري باندې چې کله دې غیب شي چې تاسو ملګری چئ نو ناغه بیلاری شي ویني دي ما ينتقوان الحوازان نہ قبري نکي استوري سرا دې قبر سره تعلق يو نسبت په کار را کوي چې دومره وی بیانې پستوري پکې راوستو دغه محققین جواب ورکړي چې نجم سرېدا تعلق لري چې څنګه ستوره د خپل لاین نه نه بدليږي خپل لاین کلک ولاړی دغه س نبی علیه صلاتو و سلام چې اومیشن راړو او څنګه پاګی باندې چالو شون دغه نাড়ি دلی چرینو میشن نا چرینو بدل شي نو په دی وجہ ستوري سرېدا تشبیه ورکړه دغه مطلب دی چې کل تیارو قريشي نو خام وقادر ضرورت راځي چې تیارو قريشي نو درنا ضرورت وا خام خارازي لغاصحاب عرب کی تیاری ہوئی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام راغ تنہ راوسطا نو ستور راغ پتیار کی نو رنا راوسطا لگا تشبیہ نو فرمائی وان نجم الہ و ما ضل صاحبكم و ما غوا نبی لاریشو دے و ما ينتقون الهوا نبی لاریشو وما ينطق الا واله لم يتكلم بالقران عن الهوى بهواء نفسه خپل نفس د قایش نه چرې تلاوت نه کړه د قران ما ينطق عن الهوا تلته مشكال راتلې شي ستا سوای چې د ځان مي نه ما ينطق عن الهوا خبره نه وکړي وکاله کله خودرای غلطی را غلی ولا کده منافق د جنازیغه دا منافق د استغفار غ او داسې د ازواج متحرات ن قسم کړو د غبینغه واقع چود نبی علی سلام داسې اوساره د بدر واره کې چوا د دې زمینو کې خطاګانې شی وي اجتهادی جواب مفسرین دا ور کوي چې هغه غلطه خطاګان کم اجتهادي شي وي او قران دې دې ویلي چې د خواهش نفساني نه یو کار نه کوي نو هغه هر فیصله چې ور کړو د نفس پکې خواهش نو او ټولو کې د الله رضا وا فیصله غلطه شي وي موږ او رضا الہی پکې مقصود ضرور وو نو فرمای او ما ينتقوان الهاوا انه ویلا وحي يو حان د دامګر دا مگر دا چې دې شتا طرف ته د الله دې جانب علمه خود لیدتا شدید القوا سقوت و علا علمه دغه ایتنا تر اتل سماه تا پوره دغه بیان دچي نبي عليه صلوات و سلام په وحي کې د څه شک گنجائش نشته دغه پینځم ایتنا تر اتل سماه تا پوره صرف دغه باسه چې شک نشتا په وحي د نبی عليه صلوات و سلام کې شدید القوة تد جبرائیل صفت تے سخ قوة نوالا سخ قوة نوالا استحکام فی العقل چپا عقل کے استحکام عقل اکلکو ادھا شدید القوة زومرتن صاحبه حسن زوراور زومرتن زوراور دي فاستوا بیا برابر شو وهو بال وهو بالافق الاعلى اوغا پوچته کنار د اسمان دي اوغا د اسمان دي وهو بالافق الاعلى اوغا پوچته کنار بیا نزدې شو نو ډېر نزدې بیا نزدې نو ډېر سمدان فتدل بیا نزدې نو ډېر نزدې شو فکان قابقوسین او ادنا بیا فکان قابقوسین او ادنا بیا چیرې نو نزدې شو بیا نزدې شو فرق د دو ولين دو برابر قاب قوسين او ادنى یا دینم زیات نسدی فرق د دو ولين دو برابر یا دینم زیات نسدی مفسرین د دې معنی کوي چې جبرین د نبی علی صلاتو سلام تا ډیر نږدې شو چې د نبی علی سلام او د جبريل په میانس کې د دوه کمانونو یاد دینم زیات نږدې فرق پاتې شو اوس دا د دوه کمانونو چې دا ستوې د دو کمانونو فرق سی کمان سمرره سه شهره لیند لیند سه شهره د لیند یا د لیند ته مراد دا ک کملیند ته مراد دا دلته تفسیري کبیر خازن سراج المنير و تفسیرونو کې لیکري دي تفسیر کبیر خازن سراج المنیر دې ټول لیکلی دي اصل کې عربو کې او رواجو په دغه تمهیده ولزان په یول غواړي په عربو کې او رواجو چې عموماً باغی پدي لیندو او کمانونو باندې جګړه کولی عموماً ثاني زیبو سره یو بل به ابتدا سی بیا اغی چونو چې قلب یې او بل سره حلیفان دل روغه به دا نو هغه کما نو نبی یو بل سره داسه ملا وکړو دا د هغه لکه زومنګ دا نه وی کولی الکان چې یو بل ته داسې ټوبل سره چې ملاوی کنه داسه غونډیو داسې نه کوي بلارم یو بل ته نو داسې سلام کوي دا دې کې خپل یو چینجی یې بس عرب ابو خالق شو اغی بل کما نو نبی یو بل سره یو ځای کمانونه دا به دی یو بل سر یو زیکلو و مطلب بداو چې وز زمونگا روغه چه دنو اغا مضبوط روغه شوا دا کمانونه با ددهی ده نزدیکت اغا زریعو ده طریقه با چه کل بدای یو بل سره یو زیکلو مطلب بداو چې په هر سخته که وزسته په کار رازم چه سنگا او دا سی بنزدیکت اغا زریعو لینده چه یو زیشی بیدی نو دا رکلک دوستے علامتو نو جبريل د حضور عليه صلوات و سلام د حد نزیات نږدې شرو ډیر نزدې شو نو جبريل يمين اغ ډیر نزدې کچو نو هغه ذکر کړي احسن کي فأوحى الى عبده ما اوحى فأوحى الى عبده ما اوحى دلتم علامه جلال الدين محلي وغيره تفسیر کوي چې دا فأوحى اصل قصده د دې آيت په معنا ځان پوهول غواړي نو فأوحى فا الله الى عبده جبريل ما اوحى جبريل الى رسول الله محلي سوي فأوحى الله الى عبده الله وحي اوکلق بل بنده تجبريل تا ما اوحى جبريلو كما وحي اوکلق جبريل الى رسول الله رسول الله سلام اللہ وحی خفل بنده جبریل تا اکڑا جبریل بیا رسول علیہ السلام تو. نو عبد مراد جبریل لے یو تفسیر دام دے چی الله وحی اکڑا خفل بنده محمد علیہ السلام تا فا اوحا الى عبده محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم وحی چی اکڑا تفسیر خازن روح المانی کر تبی کے دغم دی تفسیر خازن روح المانی او قرطبی کې دا موجود دي نو مہرج پشپو باندې الله تعالی د جبرئیل علی السلام د ویساتت نه بغیر د سوره اخری اخریسه نبی علی السلام لرغس ور کړی و سوره بقره اخری هغه سره چې په دې کې د جبرئیل ویساتت نه د جوړ شووي دغه سي الله دارک پډارک نبی عليه السلام لور کړو نسائي کې دې روايت موجود دي وي ګوري بیا مهراج پشپاباندي سوري بقريه خير نه يسه دغه سي ور ما كذب الفؤاد ما را باوح الى عبدي وحي وكلف البندى تا واسته د جبريل ما وحاكم وحي شو ما كذب الفؤاد ما را ضرور نو غنل در رسول زړو ها کدا ولفو عاد ما را چسي وليدل در رسول زړو ضرور نو غنلي چسي وليدل ها ما کدا ولفو عاد ضرور غنند رسول زړو چسي وليدل تلته الفواد وانه لفلام ايواز د مزافيله دي الفواد وانه د مزافيله دي ای فو نبی مراد څه دې زړه د نبی علی السلام او د کذب معنا ما کذابہ معنی څه ده ما اخطا تمه کذابہ معنا څه ده ما اخطا ثقته اونکړه خطا نه څه زړه د نبی علی صلاتو والسلام بدلتا کذابہ په معنا د اخطا کې دي قاموس د لغت کتاب دی سوره الحمد لوغت کی تازے عمدۃ القاری فتح الباری وغیرہ بریٹولو کې تاسو ورته شي اخطا اپمانه کې بریٹولو کې موجود دي اخطا ټول نمونه بیاناله یعنی نه خطا کړو آد نبی علیہ السلام زلو چتا سصول دي حتا نو وګړي د نبی عليه السلام سره چې څه نبی عليه السلام وویل یعنی سچې د معراج پشپو باندې د دې لپاره کې غلطي بالکل نه وا او د هو زمير دی چاته راځي ده اڤا تمارونه د شدید القوات رفتا ولقد را و نزله نقرا کې نو شدید القوا اغیر طرف تراجع دی معنی بیسی بھی البت تحقیق ستاس و ملگری ستاس و ملگری او شدید القوا یعنی جبریل امین لرا یعنی جبریل اولید نزلت نخرا پدو امزل ایمرت نخرا پدو امزل باندی صدرت المنتحى پقاكی صدرت المنتحى پقاكی افتمارونه علاما يرا ولقد راه نزلتا اخرى او بیعو لدو قراكو زیدو کی پرا یوار بل عند صدرت المنتحى صدرت المنتحى پقاكی عندها جنت المعوى لدی پقاكی جنت المعوى ولقد راه نزلتا اخرى و دیم ځل لدل نه معراج د شپې ته مراد دي ای دی غش صدرا تا کله چ پټ شو ما یغشا کله چ پټ کړو ما یغشا اغه څو چ پټیکړو ما ذا غلبصرو ما ذا غلبصرو نوقت استرگی و ما طغان د حد نزياتي دي نوقت استرگی او نه د حد نزياتي دي طغا ما نجا عم ما رآ لقد رآ من آیات ربه الكبرى بس <تصفيق> یہ دو لفظ دی پا غیر لک تحقیق کونو بیا لک خیرتی زو سبق خوا ولقد رآ من آیات ربه الكبرى فتحقیق سراغ لک ضروری ضروری ضروری زیو نچی دی پا غیر باباس کون لقد رآ اون پا کار رازی انشاءاللہ لقد رآ من آیات ربه الكبرى فتحقیق سراغی لی دو قل پروردگار دو لوی لوی لو نشانونا افرائیتوم اللات والعوزا آیا پس لدل احتاسو لات وعوزا لر او منات السالسة الاخرى او منات دا درم بودچ دے لات عوزا او منات دا سوک دی دا سسی زنی دی پا دی که اگداب حاستی مفسرینو پا که اگدی اگدی واقعات بیاند دا لات سوکو دا منات سوکو دا عوزا سوک اقرايت مولا تول عزا و منات الثالثه تلخرى چې مشرکین و بدیت سجدي کولې بوتان جوړ کړو لکه اوس هندستان کې গীتا جی دی دی اندوانو کتاب اندوانو کتاب रे গীتا اوس په গীتا کې أغي د خپل نا جیګنجي او شانکر میاو هانومان جيو کنه جی چې سدي اټول په کې ذکر کړی دی ما هادیو او کالی دیوی او چې دی بس داغتو لیو تذکرین پا شته شتبا هر حال نو دا خپل اگر اخپل تذکری کلیو از دا لات منات عزادا خدلتم نشت دا سوک دا د عرب و بطان او سوکو تی بارہ کتاب التفسیر کے دی بن عباس رضی اللہ عنہ مشہور روایت تھی بقاری کتاب التفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت تھی چې دا لات چونو دا حاصل کیو سړې او عمر بن ود د دنومو عمر بن ود د دنومو ډېر سخی سړېو حجیان چې وهاج درال نو د ستو غ شربت به جوړ کړي پنجاب کې اوسم جوړه ایدل توڅوک پیجنینا ستو غ شربت نو به پخال کوسکو حجیان لبدا بوکي غټ غټه یار اکړه مشکیزه د ستو د شربت اوبغه به پسکول چې څوک به حجله راتلو چھے کالا مرشو امن کسیر وغیرہ دام لکی لی حافظ امن کسیر پخبل تاریخ کی امن لکی چې دی چھے داغا قبر پا طائف کی جوڑ شو چھے مرشو نیک سڑے پاک سڑے و گردہ لات لات دیر پاک سڑے و نو قبر پا طائف و او داغا پا قبر بانی دی میله شو روکڑا اور سو نیپی شو روکڑا او داغا مجسمه اوم جوړکړه یو بوتي ور ل جوړ کاغه په مکه کې کې خو دو یو مجسمه ور لوم جوړکړه په مکه کې کې خو الله فرمایي چې وکانو یستعينون به عند الشدائد وکانو یستعينون به عند الشدائد رسخته په وخت کې هغه ته به وازونه کول امداد به ته وغوښته نداء لاتو نداء دا تاریخ تاریخ دا سره مذدی ور لبوت جوړته دایته نه خدای لوړ کو بل عزا عزا دلا خو کوي رشوا نسائی شریف کې روایت ده عزا متعلق او امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یو بد روایت دغه مختصرا د اخس خبري چې د غبت نه ذکر کو ف8 هجری کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د حجرت پاتم کال حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دیولے گچلار ش عزا قتل کا لرشا عزا قتل کا خالد ابن ولید چلار د مکین نسومیله په فاصله باندې زے ورتخل کو نکیکا رونی وی سکورونو ملنګا نا استو چغه مغه واله خالد ابن ولید چلار چغه واله نو غنه کو بتول خلک یریدل ملنګان اومند کړه میدان پری خود کورن روان کړه غونی واله بس وی دا زے ختم ش اغه ونیم ختم کړی اغه کورن مروان کړني سي اي شر داري واعظ ذکر کوي چې دي واپس راغ نبي عليه السلام ته وي چې التقسون زم زمكم ما نليدو اونې مولي د مروان کړې کورن مروان کړ سملنګانو आम्ही اوسلو ورته به بی لاړ شو وي او قتل کا چې دوبره حضرت عمر راغ نو يو قدن استوا نو يو قدن استوا ویختیق وارکڑیو پا تول بدن باندی بدنی گندو او پسر باندی بی خاری دا بی او چگی بی والی خاری بدن باندی او دا چگی بی والی چی داغا یا عوضا غفرانکی یا عوضا غفرانکی اے عوضاستان ما فی غارم حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ حضرت تور رویستاو دا دی خزین سر قلم کن سر تاقو اویشتنو داغ موریخین طول و د عام انسان نه وا د پيريانو د نسل نه وا کله وخت کار کیدا کله پټي دا او حضرت خالد ابن ولید په 8 هجری کې په دغه ځای کې د مکه نه بار زو ال ته اعلانو چې نن نفس بد دي عزا دغه کېږي عبادت نو بس هغه عبادت دي خزي دغه عبادت چالو کړو د شرک ډه جوړ کړو بوتی جوړ کړو سجدي به ورته کول خلک هم راتللو داو د پيريانو د نسل نه بس دغه نفس به هرچا ارزه باندې پابندي ولګیرې چې د عذاب او سوق عبادت نه کوي منااتو دا د دریم بوتو ته دوه بوتانو تفسیرغه پورو شو دریم بوت چې دا منااتو تفسیر ایتقان فی علوم القران مشهور تفسیر دی تفسیر ایتقان فی علوم القران هغه کړي چې دا یو سړیو ډیر نیک رحمدل انسانو او ډیر پاک دامن انسانو خلقو داغو عبادت شروع کو اځه مرشو مکین دیر مکینه لګلره نو نو دا منات لا تو عزا دیر مشعورو. او دا منات چې و دېرنو مشهور ځکه دې مکینه لګلره نو په دا غږه کې خلقو داغه عبادت شروع کو به جوړ شاو او دې مکینه لګلره نو د دو ډیره مشهور تیاده د غنور دوه غوندینه و الله فرمای ا فرایتم اللہ تول عزا ایا پسلی دی تعالی تول عزا لرمانات الثالثه الاخر او منات چی و دریم بوته دو گنتی په دی یو صفات یریش وی الکوم الذکر و لهلونسا ایاشته الکوم الذکر استاس ول پارا زمندی و لهلونس او داغه پارا بلونی تلکیدن قسمت غیزا دا خو ډیر به تقسیم تاسو کړه ها تلکیدن قسمت غیزا دیر به مناسبه تقسیموم کړل دی غره دیر به مناسبه تقسیم کوده دای چې کم کړو کنه لیله روغ دا مق مقوال نو په کار الله له لونه جوړې کړې ځان لزامن لکه یو ځل جنگل کې زمره چې دې ندی مېلوو ګیدار ته وای کنه مېلوو ګیدار ته چې وي ورازې په شیری کا بخکار کو ايو ته دا غوډې راخه خبره چې بادشاه سره یو ځای احکار کو شیلال علی را ی بیزهواله راه یو چرګه چې سو وقع غه په میدان کې خو د میلو تو د ته میانزه ګړه ته تقسیم وکه میلو تقسیم شوک زمری تو داخر چې ده دا به توخې دکه تم غااټې خرم غاټ دی او دا بیزه چې ده دا به زما ووررسې ځکه زم لږ داسې د مییانه غون دی مع دا لګ او دا چره چې دا به دې ډړه سی ځکه ټو کې ک شرم چرګه وړه او داسې په پنج اوله دا مخورې میلو د بوتټ ترګې ورره وې میلو ډیر زیات ګډ وچ ګډر ته شا ته تقسیم وکقعه غ ته لا او معامله سپ ده څنګه ب به ت غټېخر به د سار ناشتشته شي او د بز به د غرممی وخورې چرګه او مازیګر ک شي نو دا به د مازیګر چای شي دا تقسیم د دی نهښه تقسیم بلې نهشته زمرې ور تقسیم کو د ډیر کې متتیوکو ودارته وای چې دا چلی در درته چا پهلو ودارته د مېلو دی بوټو سترګو دی نو دا غا چې دا زالمان چودې دی تقسیموم لري ګانداو الله لېلو نه جوړ کړي ځان لزامن تل کې قسمتون زيده دا وړې په مناسبه تقسیم دي انه یل الا سما ان سم دا نومونه دي چې تاسو یې چې دی, دی غیلا انتموا واو کوم تاسو واست تاسو پلار نیک مان زر الله بیا من سلطان نه الله تعالی په دې باندې سدلې یا تابعون الا الظناتا بدارينکی مگر د قایشاه تو هماته ولانفس او و ما تاول انفس او سچی خو قی د دي زانونا ولقد جاءو من ربهم الهدا فتاکثر راغ له پر لقبل پروردگار نه ام املی انسان ما تمنا یا د انسان د پاره غسی کی ما تمنا چی دوکړه فللله الاکرت ول اوله پسلا د پاره اخرت او دنبنه زندگی دوار وی وکم مملکین فی السماواتی وكم من ملك دير زياد بادشاہان پاسمانونو فرشتي پاسمانونو زمکو لا تغنی شفاعتهم شيئا تدي اصل کما قال سر ی ربتم دیول اغدا یی بر د شرک ردو مخ کی لا غی و شق یعنی شرک یو یوشق الله تعالی ذکر کئ چ دی بوی اولای شفاعاء عند الله یما نعبدهم الا ليقربون الله الزلفا موندې ایبادت زکاکو موندې ایبادت زکاکو چې دا الله تمونې زده کوي الله جواب ورکړو و كم من ملکین دې سره دغه خبرې دې رد وکړه ته ما نعبودہم ردم ورلو کو او دې بل چې او لا یشفعاؤنا عند الله الله وفرمای وقم من ملکین بسماواتی سو مړه فرشتي دې پاس مانو نو کې لا تغنی شفاعتهم شیئا فایدان ورکئی دی سفارش د هیڅ چیز نه فنور کئ الا مم بعد یعذن الله مگر پس دا نه چی اجازه الله تعالی لمی یشاء چال چوغاری و او راضی شی ان الذین لا یؤمنون پتہ کسرغ کسان لا یؤمنون چی مان نراری بالآخرته آخرت باندې لیسمون الملائکة نمونګ دی فرشتو لا تسمیت الانسان نمون د زنا نو دی فرشتولا نموند زنانو لکلاتو مناتو عوضا وما لهم به من او دیلس علم نشتے وما لهم به من علم دیلس علم نشتے ای بما یقولون چه سوئی علم خورتا نشتے اصیر زن نارم دی ایت تبعون الا الظن تابداری نکی مگر دا خواهشاتو و اینا الظن لا یغنی من الحق شیعا او دا گمانون چی دی پکار نرازی حق بارکی اس قدری نہ حق بلکل دا پکار ناراضی منکرین حدیث ان الظن دی ایت تا شوکتل نو غوی حدیث ظنی دی منکرین حدیث غوی حدیث ظنی دی او الله فرمایي چې ظن کی فایت نشي کوله حق نه دی سیز نو لہذا دا حدیث اس اعتبار نشتا عمر توای چې تاسو بلکل نا پوئی اونګه جوابونه مکه ورکیږي چې حدیث ته ظن ویلو کې خیال مرضی سماو الموطا پهغه مسلک منکرین حدیثو ممات والا اوطا ټول تم د جوابونه او د معتزله او جوابونه موږ دوکلو او یو جواب چې دی غداد چې لاغنی لا من الحق شیء اي فما مطلوبون في العمل يعني عقیده کې زن فائدہ نه ورکي حدیث چې کم خبري ظنوی ده په عقیده کې ځنه ورکي فائدہ او منگا عقیدہ کې फायदा نه ور کوي موایو عايچه خبره واحد نه عقیده نه ثابتي لیکن عمل د دې حدیث نام کې دي شي زکه چې عقیده کې وقار راضي آیت چې کم تنصقتی ویل شي او حدیث خو زني د خبره واحد زني د نو خبرې واحد زنی بهقیده کې په کار نه راځي په عمل کې به استدلال له استبات د خبرې واحد چې کمم ته ځنی شي د دنا هم باقاده کېږي وفرمی و نه ظ نه لایغنی من حق ک شي ف د دا, دا دي دي من تولله اناندکرې نه په مکواړه و دی نه منتولله چې لی کم د اند کې نه ددي کردو مږه لم یړ او د ایرادن نه کې مګر دنیا ذلكکه مبلغ من لالم دا م علم ده دې دې دې علم انتحاد مبلغهم اي منتهى علمهم وعقلهم ان ربك هو علم بمن ظل عن سبيلي فتاكي سرستا پروردگار اغه اعلم زياده عالم دې بمن ظل طاغچا باندې چ گمراش عن سبيلي دلالي داغنا وهو عالم بمن ابتدا اغه عالم دې طاغچا باندې چ چالا رومندا وللله ما في السماوات وما في الارض اللہ د پاره دې غټول چې زنا چې اسمانونو کې دی وما او ما په ارض یو کمجی پزمکو کیلي لیا جزي الذين اساءوا د پاره دې چې بدلو ورکیا غوښانل را اساءوا بما عملوا اي اشركوا بالسوي چې بدعملګي کو, بدعمل کو اساءوا بما عملوا چې عبادت عمل کو ويجز الذين احسنوا بالحسنه او چې بدلو ورکیا غوښانل را احسنوا چې نیکی کړه دا بالحسنه په جنت سره او سنان مراد جنت تھی او دا لیجزی اپا شورو کی جدا کم لام دے تا دا چا متعلق دے لیجزی اللذین آساؤ ترکیب کی چکل دے متعلق جوڑی نو متعلق بے سوکی دے خو ٹک دے جار مجرور بجوڑ کے متعلق نو فرمائی چی برا دو لفظو ندی برا دو لفظو ندی یو دے بل بلد من احتداء یو دے منظلہ بلده من اهتدا نو دې مناسب دلته کې فېل براو باس يظل او يهدي يظل ويهدي ليجز يلذينا اساءو مانوداوي چې په دې وجه باندې قېدي لرا د پاره دې چې بدل واخلي دې خلق کنا چا چې بد عمل کوي او هدايت ور کوي نه این یکان تا د نه که بدل ور کی ہدایت ور کی د پاره وی چ نه کانو تا د نه که بدل ملاوش الذین يجتنبون کبائر الیسم هغه سان چې بچکی ځان د غټو گناو نه او الفواحش او د فواحش نه اې ما فحشا ما فواحش من الكبائر چې غټ ګل ک زنا و غیره چی شو چې د نه ځان بچکی الا لمن مدارو گناو نه کی الا لمن لمم دا لمم ست وی لمم الا په هر په استثناء دي پس لمم لفظ دي الا دا په هر په استثناء دا لمم څه شي دي لمم معنی ان قتل يو سيز چمت جانا ان قتل دا سين قتل کته څو خیال کړي بعد خير ماري راځي دي جامو پوری بلي انخلي پوری چين کیو چينکي د شپې په بازارونو تروت لنکاندول مو سرا په زيو اشرانګار وکو معشومان معشومان راځي واړو واړو ګلمو سرو چې هغه ګلبه درته مخه تهونی ونه بندا ویل دي معشوم زما د رقدرو کې چرته صدر وزیر اعظم ګلې راکو نو چې چاله به ګل ورک بیا به چې سو پوری ته ساغستینه ون خطه ور پورن ترغیب نه پرې خو نو دا چمت جانا د لمم تلمم مانادا او الودا کېدل ګندا کېدل دامانیم دا یعنی صغیره گناهونه واړو گناهونه لازمی معنی واغسته د ورو گناهونه نهرب به کووا او مفره په تااک سره ستا پر وردیګار او ساعت والله دی یرخ مغرت ورکون ک دی لمو کومغا زیات عالم دی په تاسو باديعالمو ب کوم ان چااکم من عرضې کلی چې پیدا ک تاسو دزمک نه آدم آدمو من ارو آدمې د خاري نه پیدا کوه دزمکن نهوه دا پیدا کی بچی وی اجننا خلی جتاسو بچی وی فی بطونی امہاتی کم دمیندو پر خیٹو کی فلا تزکو انفسکم انو پاک موائزانو نخپلو تا فلا تزکو انفسکم هو عالم ممن اتقا اغزیات عالم نپا غچا باندی چزانی بچو سات دو گنانا نو افرائیت اللذی تولا ا فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى الَّذِي أَوَل مَا قَبْلَ سَرَى وَرَبَّتِ أَغَدا چې بره دوه غروه نو ذکرو یو هغه چې بد کارونه کوي یو هغه چې نیک کارونه کوي نو دا بد کارو تذکرم 13 شو کارو تذکرم 13 شو اوس یو واقعې ذکر کوي د ولید بن مغیره نما کموکرمه کی او سره مالدار سره او صاحب او نه زامن د مفسرین ذکر کای اکثر مفسرین مورخین هم ذکر کای چې د نه حزامونو یعنی مضبوط او اعتبار د کپرو سره او اعتبار د مال سره یو ځل د قران ووریدو چې قران ووریدو نو ډیر متاثر شي ایمان راړ چې ایمان راړ نو ابو جهل ابو و تپاتاو لګید نو ورپسې ولګیدل چې مرته دی یو یتیم سړی راغلی دی د ود د وژنه د دوه ملګرتیا کې ګوره تا د پلار نکوه دین پریخودو هغه طریقه دې پریخود اډیر کلک ورپسې لګیدل لري پریدی نه جاری ورتا اخر دی ورته یو زما ډېر لوی مجبوری دی بیا مجبوری دی صدا په دې چې د قیامت دا خبره وره بس په ما سره چل کیږي لقدو فزیل ابن عیاض داغه د خپل زوی استاد تاوی چې ګوره سورې تور به زما ده دي بچي په مخ کې تلاوت ده نه کوي هغه ورته ولی وکړه دې تلاوت ور وې د نه په ځای مړ شي ولی وې د قیامت نه او امدا چې وښه استاد نه او ځل ارشوي سورې قاریه چې سورې قاریه تلاوت درز شروع کړ درز معشوم راپریو ته په ځای مړ شي تقواو پکې ډيرا نو دې ورته ویدہ وليد بن ابو جهل کوي رازې هرې ګم پتي چرته پلان جوانړي ګم زغو د قیامت خبره چې اورم نو زړه تکلیف نړي هرې ګم سه نه چې قیامت کې ماته تکلیف راو رسیږي ابو جهل ورته بس سره او چل کو توی مال لګي پیسې را کنه غوله ورکړی مالدار سړیو بس وېدارې پیدیا کرا کستا ټول ګناونه زمما شو دی ورته یی بس ټیک دوس صحیح خبر زمما ګناونه استا شو وګناونه پابو جهل باندې او قیامت ار صداغي گناونه هر یو شی په بوجاهل خرج کړو چې هر خرج کړندو قران د آیاتونو دا مبارکي نازل شي چې فرایت الذي تولى آیت ویني هغه سړی لره تولى چې هغه مخ اړي واعطى قليلا اورې کړل وني پیسې واعقد بیاي بند کړو بیا لاست نه بند کوو بخل باقي لاس باندې بخل ساتدل غونډې ورته ورته ځو نو لري ماځي کوا نہ نه ایمان غپری خدا بس کافر شو ایمان غپری غو خدا غوخه پرې خدا عنده علم الغيب آیات سره اشتد غيب علم فهو يرى پس دې ګوري ام لم ينبأ بما في صحف موسى یا خبر نه شو دتا ما في صحف موسى اي لم يخبر في القران چس په صحف د موسى عليه السلام کي و ابراهيم الذي وفق او صحف ابراهيم وفقا چې قول کې پورو وختو آغا ابراهيم الذي وفى چې هغه په قول کې خبره کې پورو خاطر له الله تذى رواذ رتو مز روخ را د چنه بوج او چته بوج او چته اونکه بوج دبلچا واليس للانسانه الا ما سع او دا چې انسان د پاره لشت د انسان د پاره الا ما سع مګر کم تکلیف چې د کړي وي پدې باندې مونږه کافي بحث کړو مخکې کخيال کې مرادي کبیام څوک تفصیلی بحث پدې باندې قتل غواړي وا الیس الانسان الا ما سا نو نو در شه کتاب دے راهه سنت قاوي کی تفصیلی بحث ته پدې باندې تفصیلی بحث ته بس التوګو رې مونږ په تفصيل مخ کې کړو لا ته زرو حضرتن کی وان سعيه سوف يرى او بتاک سرا سعی در کوشش درې چوبه کتي شپا اخرت کی ثم يجزا الابل کوجززاولجزذا له ووف یا به وړې شيدي لبد لپره پوره الاه بیکل منتهه او به تااک سره ستا پر وردیګار طرف ته ټولو رسیددللي نهاز ح کوواابکه او په تااکیک سرهغ الله چې دی هغه به خاندې مو جړی به مخلکو لره هلی نار به جړی لی جننت به خاندئ انشاءالله مو نه وانه هو اماتا اگر مرایو په دنیا کې احیا او ژوندې کول و کای به حیات الجنه او بالعلم کمرغ نه چره به علمي مرادي نبي هغه ژوندې کول به کای په اعتبار د علم سرا او کدا مرغ نه چره د دنیا مرغ مرادي نبي هغه ژوندې کول وی په حیات د جنت سرا وان هو خلق الزوجین الذکر والانثى او پتاکک سراغ پیدا کری دو جوړه از ذکر والعنسا سڑی او خزی من نطفت اذا تمنا ز نطفین اذا تمنا کلچ سسولش کلچ او سسولش انا وانا علیه النشأة الاخرى او پتاکک سراغ وانا علیه النشأة الاخرى او پتاکک سراغ پاغبان دیئ فذوهم ظلم را واستلي وانه هو اغنى واقنا اوغا وانه هو اغنى اغ دولت ورکو واقنا او خزاني ورکڑا وانه اوغ دولت ورکلو واقناو خزاني ورکڑا امتحانا وانه هو رب الشعراء اوغد الشعراء ربم نه شعراء رب شعراء د ستوري نوم نه کم چې د جوزا نشاته د جوزا نشاته چې کم ستوره دي هغه ته شعرای ویل شي د جوزا نشاته چې کم ستوره دي هغه ته ویل شي شعراء او د د دانو مې په خصوصیت سره وی ذکر ک د دانو د نوم خصوصیت سو دا ای زکه په خصوصیت سره دې ګرکو چې عربو ډیر خلکو بعد د عبادت کولو الله ورته کو دل چې زه د دم را بیو عربو ډیر خلکو بعد د عبادت کو الله ورته داوو خو چې زه خود, خود دا دم را بیو چې زه د ربم نو, نو. تاسو جما عبادتو کې بلدار سر سدي وان هو الک عادن ال اوله او پتا کې سراغه هلاکل عاد اوله لره بین ارم بین اسام بین نوح برا شجر مونگا ذکر کروا فاتم اسی پارک وسمود فما بقا او قومی هود هود علیہ السلام قوم وسمود فما بقا او سمودیان چیو پس باقی پاتی نشو فقوم نوح من قبل او قوم دنو علیہ السلام, السلام مخیدینا انہم کانو مظلم واتغاب تاکک سلا ام اظلم اگر خلق سیونہ غیم ظلم کرو و اطغا او سرکشی کرو والموتفکتا احوا او بتاکی کسرا والموتفکتا احوا اپوٹک والموتفکتا احوا اپوٹک کڑشیوی کلیه ووشتل اي اسقط بعد رفعها الى السماء اسمان ته چت کړه راوي ويشتل اپوته شي وکلي راويشتل بار اکړه اوراوي بغون فغشاها ماغشا فغشاها ماغشا الله فرمای بیا راپري وتل پدغ چه سر راپري وتل ثبي اي يا ال ربك تتمارا تزپل پروردگار پکم نعمت باندې وتاسو شک کوي هذا نذير من نذور الاولى دا محمد عليه الصلاه نظیر نذير دي يرون کې دي مقو يف دي منن نذور منن نذور بنو يرون کو نديم يرون کې دي ادي فتلا ادي فار اورسې دورا رسی دون کې ليس لا من دون الله کاشفان اشتداغ ال قارد الله الاوا کاشفتن خکارک انکی افمین آد الحدیثی آیا پس ددی خبرنا تاجبونا تاسو تاجب کی پراتی و تضحکونا و تاسو خنداغانی کوئی ولا تبکون تاسو جارینا و سامدون تاسو تکبر کوئی و انتم سامدون رول مانی معلوم تنزیل بیزاوی کمالین جمل تولو تفسیر نراغستی رول مانی مراغستی اللہ مالوسی رحمت اللہ لیکن ماتنظلوګوری بزاوی کے قی بزاوی صب کمالین جمل وغیرره کې دا معه هم تاسوته میلا شي چې سامیدون پهه د حافزون کې او تاسو حیفاظت کوون کې دویه د سامیدون ب دا میلا تاسو تکور کوون کې دری مه د سامیدون به میلا تاسو ارااز کوون کې۔ سالورم معنا د سامیدون بتاسته ملاوشی چې تاسو غانی وای غانی اوري قران چې اوري نو ور سره غانی وای نو دا سامیدون تکبر کوي غافلون متکبرون دا ټوله معنی کی فلجدو للہ وعبدو فسجدوا کيلا تا او عبادتو کيده ل لله لاله الاسنام نه الله عبادتو کینا چې د بوتان